Laogarren lan honetan, Oyer eta Orlando harituko dira. Oyer eta Orlandok bukaera eman da, sortziko nagusian bertso bat osatu beharko duzue. Oyer, razita. Oyer, hemen zuretzat bukaera. Horregatik nik ez dut gehiago telebista ikusiko. Konkistador eta beste olako Tontakeriak dagoz naiko Eta horrela ibiltzen dira Alde batean takitxokito Interekonomia eta beste Ostia data hainbat pito, horregatik nik ez dut gehiago, telebizta ikusiko, televista ikusiko.